Епілог Через п'ять з половиною місяців Буронламія на сьомому місяці вагітності сідала на вранішній Дережабель, що летів на північ, зі столиці до міста поетів, на прощальне свято консула. Коли Дережабель відчалив от щогли на литовищі і рушив на північний захід уздовж русла Гулаю, столиця, яку тепер усі від тубольців до військовослужбовців ЗСГ та вигнанців у відпустці однаково звали Джектауном, у вранішньому світлі виглядала чистою та білою. Найбільше місто Гіперіона постраждало від бойових дій, але переважно було вже відбудоване, тому більшість із трьох мільйонів біженців родом із фібропластових плантацій та дрібних поселень на Південному материку вирішили нікуди не вертатись, попри великий інтерес, нещодавно виявлений до фібропласту зі сторони вигнанців. Місто росло як на дріжжах, так що базові незручності, електрика, каналізація та кабельне ГТБ потягнулися аж до кишел самоселів у горах між космопортом і старими кварталами. У вранішньому світлі білі будинки, свіжість весняного повітря обіцяла гарний день, а брон розглядала грубі просіки нових доріг та жвавий рух на річці – добрі знаки для майбутнього. Бої на орбіті Гіперіона скінчилися практично одразу після падіння мережі. І фактична окупація вигнанцями космопорту зі столицею плавно набула статусу спільного їх управління, прибульцями та місцевим самоврядуванням, якого після визнання ліквідації мережі домоглися головним чином консул і колишній генерал-губернатор Тео Лейн. За майже півроку в космопорті сідали тільки спускові апарати з кораблів, що лишилися від Планетарного флоту Збройних сил, та регулярні екскурсії з рою. Тепер високі постаті вигнанців, котрі скуплялися на Джектаунській площі або їхні екзотичніші одноплемінники за чаркуванням у Цесироні вже нікого не дивували. Останні пару місяців Брон якраз і прожила в Цесироні. Їй видвели один із найбільших номерів на четвертому поверсі Старого Крила, поки Стен Левеський перебудовував і розширював пошкоджені корпуси легендарного закладу. «Боже ж ти мій!» – мав звичку викрикувати Стен, коли Брон питала, чи може зарадити. «Мені ще вагітні не помагали!» І попри те, що разу все закінчувалося тим, що вона таки бралася за якусь роботу бурчання й обурення хазяїна. Хоч ламя і була вагітна, та все ж таки вона лишалася лузійкою, і за кілька місяців на Гепріоні її мускулатура не стигла атрофуватися. Того ранку Стен провів її до причальної щогли, допоміг із багажем та передав пакунок консулу. А потім власник готелю вручив невеличку бандеруль і самій брун. Ледь в ту глушину довго і нудно, проришав він. Тобі ж треба щось почитати, а ж? Він подарував їй. Факсимільне видання поезії Джона Кіца, випущене 1817 року і переплетене в шкіру самим Стеном Левеським. Гіан зніяковів, а її супутники-пасажири пораділи з видовища, коли вона до тріщання в ребрах пригорнула бармена. «Годі ж, хай тобі грець!» – пробормотів він, потираючи боки. «Перекажи тому консулові, що я хочу знову бачити його нікчемну шкіру в своєму...» Нікчемному генделику ще до того, як передам його в управління своєму сину. Так і перекажеш, чула? Стоячи на антрисольній палубі, Брон разом з іншими пасажирами кивнула та махала проваджальникам, поки дирижабель відчалював, скидав баласт і незграбно розвертався над дахами будинків. Тепер же вони остаточно пролетіли район перед міст і звернули на захід уздовж річища. Брон уперше так добре могла роздивитися гірську вершину на півдні, з якою над містом усе ще замислено нависав лик сумного короля Білі. На його щоці лазерний ланцет залишив під час битви свіжий 10-метровий шрам, і тепер він помало стирався під дією вітру та води. Проте увагу Брон привабила ще більша скульптура, що поволі прибирала форми на північно-західному схилі гори. Навіть із сучасними різаками, позиченими в армійців, ця робота тривала не швидко. Зараз ледве можна було розпізнати великий орлиний ніс, Важкі надбрів'я, широкий рот і сумні розумні очі. Чимало біженців із гегемонії, які застрягли на Гіперіоні, спробували було заперечити проти появи образу Міни Глецтон на горі. Але рітмет Корбе ІІІ, правник монументаліста, котрий викарбував сусідні обличчя сумного короля Біллі, а також за збігом обставин власник цієї території, як найдипломатичніше заявив «нахуй» і зайнявся роботою. І ще рік-два, і він закінчить. Брон зітхнула, погладила вже помітний живіт, усе своє життя вона терпіти не могла цей прояв ніжностей у вагітних, а тепер не могла його спекатися сама. І незграбно подибила до свого шезлонга на оглядовій палубі. Якщо вона така велика на сьомому місяці, на що ж вона стане схожа в кінці вагітності? Брон поглянула на так само помітну велику газову оболонку дирижабля, подумала за аналогією про свій живіт і скривилася. Із постійними ходовими вітрами, Подорож дирижаблем триває всього 20 годин. Якусь частину шляху бронкуняла, але більшість подорожі все ж таки спостерігала за тим, як унизу розгорталися знайомі пейзажі. Вони проминули шлюзи Карли перед обідом, і Ламя з усмішкою на востах погладила пакунок, який везла консулу. Кілька годин по обіді на обрії вже забавованів річковий порт Наяда, і з висоти трьох тисяч футів жінка побачила стару пасажирську баржу, яку проти течії тягнули скати манта, лишаючи по собі віподібний кільватерний струмінь. Цікаво, подумалося їй. А це не може бути наш Бенарес, га? За окраєм у верхньому салоні саме подали вечерю, а з останніми променями призахідного сонця, що забарвали рівнину, вони вилетіли на узбережжя Тревянистого моря. Мільйони трав брижилися під подовами того самого бризу, що гнав і їхній дирижабель. Свою каву брон забрала на антресольну палубу до улюбленого шезлонга. Вона поширше відчинила вікно і дивилася, як уже в присмарках під нею розливалося травяне море, схоже на чуттєве сукно більярдного стола. Перед тим, як на палубі засвітили вогні, їй пощастило роздивитися Буєр, що плуганив із півночі на південь. На його кормі та носу хиталися ліхтарі. Жінка перехилилася з вікна і, здається, навіть розчула гуркотіння, великого маховика та лопотіння парусини Клівера, коли буєр важко огойднувся, лягаючи на новий галс. Коли Брон піднялася по халат, у каюті на неї вже чекало застелене ліжко. Та прочитавши кілька віршів, вона знову опинилася на спостережній палубі, де й пробула аж до самого світанку, дрімаючи в улюбленому шезлонгу та дихаючи свіжими запахами трави, що линули знизу. У спочинку пелігрима вони пришвартувалися, для того, щоб поповнити запаси їжі та води, поновити баласт і змінити екіпаж. Але Брун залишилася на борту і не пішла оглядати околиць. На кінцевій станції канатної дороги вона бачила вогні освітлювачів, а коли її подорож поновилася, то Дережабль, здавалося, взяв курс на хребет воздечка саме над опорами канатки. Коли вони перелітали гірське пасмо, на все ще було темно. До неї в каюту завітав бортпровідник, аби закупорити продовгуваті вікна, адже тривала загальна герметизація відсіків. Та брон все одно встигла розгледіти у зоряному світлі гондоли, що бігли понад хмарами від піка до піка і мерехтіння льодових полів. Одразу після сходу сонця вони пролетіли над твердиною Хроноса, і навіть у його рожевуватому світлі замок ані трохи не випромінював тепла. За ним з'явилася високогірна пустеля, а зліва по борту зблиснуло, Білотою – місто поетів. Саме туди прямував швартуватися Дережабль, на східну околицю нового космопорту. Брон нікого не чекала зустріти. Усі її знайомі вважали, що вона прибуде трохи пізніше, в день, разом з екранольотом Теолейна. Проте Ламії хотілося побути сам на сам зі своїми думками. І переліт Дережаблем здавався їй найвдалішим для такої нагоди способом пересування. Вона й справді мала рацію. Проте не встиг напнутися швартовий канат і опуститися трап, як Брун запримітила у невеличкій юрбі знайоме обличчя консула. Поруч із ним стовбичив Мартін Селен, насуплений та зіщулений у ранньому світлі, до якого той був непризвичайний. «Трестя тобі стіне", пробурмотіла Брун, коли пригадала, що над високочастотний канал вже підлагоджено і на орбіті літають нові супутники зв'язку. Замість вітання консул її просто пригорнув. Мартін Селен позіхнув і потиснув руку. Гіршого розкладу польотів не знайшлося, Геш. Святкували ввечері. Наступного ранку не просто консул відлітав геть. Більшість слоту ЗСГ, що досі лишався у системі, вирушав у зворотній шлях, а з ними – значна частина рої вигнанців. Добрий десяток спускових апаратів обсів невелике литовище навколо корабля консула, коли вигнанці наносили свій останній візит гробницям часу. А офіцери Гегемонії віддавали останню шану гробниці Кассада. Місто поетів уже розжилося практично на цілу тисячу постійних мешканців, поміж яких більшість становили митці й поети, в основному позери, за словами Селена. Вони вже двічі намагалися обрати Мартіна бурмистров, а той вже двічі встигнув відхилити їхню пропозицію та ґрунтовно проклясти своїх гіпотетичних виборців. І, попри те, старий поет наглядав за всіма роботами, керував реставрацією. Виносив ухвали в суперечках, розподіляв житло та займався доставкою припасів із Джектауна та південних районів. Місто поетів більше не належало мерцям. Як казав Мартін Селен, із появою людей тутешній колективний IQ тільки погіршився. Бенкетували у відбудованому залі для частувань, а його «Велика баня» під час скетчів різних митців та декламацій Мартіном Селену усіляких сороміських віршиків відлунювала сміх. Окрім консула і Селена, круглий стіл Брон міг похвалитися шістьма вигнанцями-гостями, включно з громадянкою Генгою та шурфом Мінмуном. А також рітмет Корбе третьою, вбраною у кілька сшитих між собою шкур і високу конічну шапку. Теолен спізнився, довго вибачався, переказав кілька свіжих анекдотів зі столиці і приєднався до їхнього стола на десерт. Не так давно місцеві, разом із вигнанцями в опитування щодо близьких виборів міського голови, які мали відбутися в четвертому місяці, назвали його народним мером Джектауна. Здавалося, йому симпатизували геть усі. Але й Тео давав їм зрозуміти, що немає наміру відхиляти цієї виявленої йому великої честі. Чимало вона було випито на бенкеті, але тому консул тихенько запросив кількох людей на борт свого корабля де знову частував їх вином і музикою. У гості пішли Брон, Мартін і Тео. Тепер вони всі розмістилися високо на балконі корабля, а консул напрочуд тверезу і напрочуд невимушено грав їм Гершвіна і Стюдері, і Брамса, і Лузера, і Бітлз, і знову Гершвіна. А завершив невимовно прекрасним другим концертом Рахманінова для фортепіано до мінор. Потім вони сиділи в приглушеному світлі, дивилися з висоти на місто і долину, допивали вино, і до пізньої ночі розмовляли. Як ви вгадаєте, що вас чекає в мережі? спитав Тео консула. Анархія, Охлократія? новий кам'яний вік? Набудь усе разом і навіть більше, сміхнувся консул. Він покрутив чарку із брендів в руках. А якщо серйозно, то до падіння світла плюс ви прийняли чимало повідомлень, тож цілком зрозуміло, що, попри серйозні проблеми, більшості старих планет Гегемонії вдасться їх нормально пережити. Теолень сидів, смулячи те саме вино що приніс сюди з бенкетної зали. Чому, на вашу думку, зникло Світлоплюс? Богові набридли наші каракулі на його флігелі, хрюкнув Мартін Селен. Вони багато говорили про старих друзів, уявляючи, як там зараз ведеться ось цю дюре. В одному з останніх перехоплених повідомлень плюс ішлося про його нову роботу. Пригадався Іллі Наргойт. Цікаво, його автоматично оберуть папою, коли пуститься духу дюре, спитав консул. Навряд чи, засумнівався Тео. Принаймні в нього є шанс відродитися, якщо та додаткова хрестоформа на грудях дюре досі працює. та ну, буде дивина, якщо він явиться по свою балалайку, промовив Селен, перебираючи струни музичного інструмента. Брун раптом подумала, що в тім'яному світлі старий поет і досі скидається на сатира. Говорили вони і про Сола та Рахіль. за останні півроку сотні людей пробували зайти у Сфінкс. Одному навіть вдалося скромному вигнанцеві на ім'я Бізаншпет Аміньєт. Протягом багатьох місяців фахівці вігнанців аналізували гробниці і сліди хроноприпливів, що досі збереглися. На деяких спорудах після їхнього відкриття проявилися іерогліфи та напрочу знайомий клинопис, що допомогло в загальних рисах розібратися із призначенням різних гробниць. Сфінкс був одностороннім порталом у майбутнє, про який розповідала Рахіль Монета. Ніхто не розумів, за яким принципом він Відбирає бажаючих скористатися ним, але поміж туристів уже з'явилася мода пробувати ввійти у нього. Жодних вісточок про долю сола та його доньки знайти не пощастило. Брон зрозуміла, що часто думає про старого вченого. Брон, консул і Мартін Селен випали за Сула і Рахіль. Нефритова гробниця, напевно, якимось чином була пов'язана із газовими гігантами. Її характерний портал ще нікого не пропустив, але екзотичні вигнанці, модифіковані і народжені у середовищах юпітеріанського типу, щодень прибували і пробували свої сили в ній. Геть усі експерти постійно твердили, що гробниці не телепорти, а цілковито новий тип космічних комунікацій. Туристам же було начхати. Оболіск лишався темною загадкою. Гробниця все ще світилася, але тепер входу до неї не існувало. Вигнанці вважали, що всередині неї знаходиться ціле військо тирів. Мартін Селен торочив про те, що Обеліск фалічний символ, яким прикрасили долину в останній момент. Решті здавалося, що він міг бути пов'язаний із крамовниками. Бронконсул і Мартін Селен випили за істинного голоса дерева, гета Мастіна. Наново запечатаний кришталевий моноліт, став гробницею полковника Федмана Касада. Розгадані символи, закарбовані в камені, розповідали про космічну битву і великого воїна із минулого, котрий з'яви на допомогу в змаганні з князем Болю. Молоді новобранці із факельників та ударних кораблів слухали цю історію, роззявивши роти. Тепер легенда про касада рознесеться світами старої мережі, коли ще більше кораблів повернеться в колишню гегемонію. Бронконсул і Мартін Селен випали за Фетмана касада. Перша і друга печерні гробниці, схоже, взагалі нікуди не вели. Зате третя відкривалася в лабіринти кількох інших планет. Після зникнення кількох дослідників, головні по науці у вигнанців нагадали туристам, що ці лабіринти віддалені не тільки в часі, можливо, на сотні тисячі років назад чи вперед, а й у просторі. Тому в печери стали пускати тільки кваліфікованих спеціалістів. Брон, консул і Мартін Селен випили за поля Дюре та Ліна Рагойта. Ктиріїв палац лишався загадкою. Коли за пару годин Брон пішла туди з іншими, стележі з тілами позникали. Його інтер'єр повернув собі попередні розміри, але по центру яскраво горіли світляні двері. Хто б у них не зайшов, завжди зникав, не повернувся ніхто. На час роботи із розшифрування вирізблених у камені літер, що сильно постиралися від часу, ще ні взагалі заборонили прохід до палацу. Поки що їм удалося розібрати тільки три слова, усі давньою земною латиною, що в перекладі означали колізей, рим і заселення. Згідно із найсвіжішим переказом, це був портал на Стару Землю, куди могли перенестися жертви тернового дерева. Черги вишиковувалися сотнями. «От бач!» – Мартін Селен звернувся до Брон. «Якби ти блін не поквапилося мене рятувати, то я міг би вже відправитися додому». Те Олень подався вперед. «Ви справді хотіли б повернутися на Стару Землю?» «Нахрід на воно мені треба!» – чи як наймиліше всміхнувся сатир. Там було нудно, ще коли я народився. Нудно там буде і надалі. Усе відбуватиметься саме тут. Селен випив за самого себе. У якому сенсі, замислилася Ламія, він мав рацію. Гіперіон став місцем зустрічі для вигнанців та колишніх громадян гегемонії. Гробниці часу нібито символізували майбутню торгівлю, туризм і подорожі в людському суспільстві, призвичайному до життя без телепортів. Вона намагалася подивитися на це очима вигнанців. Велетенські флотилії що могли розширювати обрії людства, генетично модифікованого для колонізації газових гігантів, астероїдів та планет із суворішим кліматом, аніж на Марсі чи Хевроні. І їй бракувало уяви. Можливо, цей світ побачить її дитина чи онуки? Про що ви замислилися, Брон? – запитав консул, коли пауза затягнулася. Про майбутнє, – сміхнулася вона, – і про Джоні. Ах так, – озвався поет, – про поета, котрий міг стати богом, але не став. Як ви гадаєте, що сталося з другою персоною? поцікавилася вона. Не знаю, чи вона могла пережити смерть корду, змахнув рукою консул. А ви? Жінка покрутила головою. Мене просто заздрощі їдять. Так багато людей з нею зустрічалося, і навіть Меліо Арундес у Джектауні. Вони випили за Мельо, який відлетів п'ять місяців тому, і з першими спінзорольотами збройних сил, що поверталися в мережу. Здається, його персону бачили всі крім мене. Брон насупилася на свою чарку з Бренді і зрозуміла, що перед сном треба буде випити ще одну порцію антиалкогольних пігулок для вагітних. Вона трохи захмиліла. Таблетки захищали дитину, але не її саму. «Я до себе». Вона підвелася і пригорнула консула. «На світанку ж треба бути при повному параді, щоби провести твій корабель на старті. впевнені, що не хочете переночувати на борту?» – уточнив дипломат. «Із гостєвої спальні постає прекрасний краєвид долини. «Усі мої речі в старому палаці», – заперечно похитала головою Брон. «Ми ще поговоримо на прощання», – заявив консул, і швидко, поки вони обоє не помітили сліз у її очах, пригорнув жінку. До міста поетів її проводжав Мартін Селен. Перед її апартаментами вони затрималися на хвилинку в освітленій галереї. То ти справді був на тому дереві, чи бачив його тільки у своїх з симуляціях, поки спав у ктеревому палаці? Поет не сміхався. Він торкнувся грудей, де їх було пробив сталевий шип. «Це б то був як китайський філософом, котрому снилося, що він метелик, чи метеликом, кому наснилося, що він китайський філософ? Дитинка, ти про це?» «Так, це правильна відповідь», – тихо промовив старий. «Так, я був і тим, і іншим. В обох випадках абсолютно реальним. В обох випадках мені страшенно боліло. А тебе я любитиму і плекатиму до віку за те, що врятувало мені життя». Для мене ти завжди ходак по вітрям. Він узяв їй руку і поцілував. Заходиш? Ні, хочу ще прогулятися з садом. Ну, то добре, мабуть, завагався поет. Зараз тут патрулі, люди і машини, та й наш Грендельк тир на біс іще не являвся. Але будь обережна, гаразд? Не забувай, сказала Брон, я ж Гренделеборець. Ходжу по вітрям і перетворю їх на скляних хрихких бабаїв. Еш, але далі саду не ходи. «Чула, мала? Чула!» – сміхнулася Брон і торкнулася живота. «Ми будемо обережні!» Він чекав у садку, де світло лишалося тм'яним, куди не діставали камери відеоспостереження. «Джоні!» – приголомшено видихнула Брон і поквапилася до нього брукованою стежкою. «Ні!» – він, здалося, трошки сумно похитав головою. Чоловік і справді скидався на Джоні. Таке саме каштанове волосся з рудизною… Карі очі, вольове підборіддя, лагідна усмішка. Вбраний він був трохи дивно. Цупка шкіряна куртка, широкий черес, важкі черевики. В руках ціпок для прогулянок. А ще недоладна хуторяна шапка, яку він зняв при її наближенні. Брон зупинилася за метр. «Ну, звичайно», – промовила вона трохи голосніше, ніж на пошепки. Жінка потягнулася до нього рукою, і її рука зловила повітря, хоч навколо, Нічого не дзуміло і не мерехтіло, як ти буває з голограмами. Тут рясна метасфера, промовив він. ж, погодилася вона, ні краплинки не розуміючи, про що він говорить. Ти ж інший кітс, двійник Джоні. Коротун простягнув руку, ніби збирався торкнутися її величенького живота. То я, виходить, не би, дядько, правда, Брон? Вона кивнула. То це ти врятував немовлятко Рахіль, я вгадала? А ти мене бачила? Ні видухнула Брон. Але я відчувала, що ти там був. Вона завагалася на хвильку. Але Шумен говорив не про тебе. Ти ж не емпатія, що входить до людського абсинту. Він похитав головою, і його кучері зблиснули в приглушеному світлі. Виявилося, що я напередовець. Ладнаю шлях на вчителю. Бо ж, боюся, єдине вчинене мною чудо – це дитинка, яку я притримав, поки її в мене хтось не забрав. Ти мені не помагав із ктерем із ширянням у повітрі. Кіц розсміявся. Ні я, ні монета. Це була ти, Брон. Це неможливо. Вона енергійно похитала головою. Можливо. Тихо промовив він і знову простягнув руку до живота. Їй здалося, що вона відчула доторк його долоні. Кіц прошепотів. І ще не займена Кохан корясту. пистунка тиші і забарних віків. Він подивився на Брон. Безперечно в матері Навчительки мають бути якісь поблажки. Матері. Раптом Брун знадобилося присісти на лаву, яка вчасно виявилася поруч. Ніколи раніше в житті вона ще не почувалася незграбою, але на сьомому місяці вагітності не існує способів граційно опускатися на сидіння. На думку, їй чомусь спав образ дирижабля, який з цього ранку швартувався до щогли на литовищі. Навчительки, закінчив за неї кіц. Гадки не мають, чого саме вона навчатиме, але це змінить усе світ і спричинить появу ідей, що житимуть і за 10 тисяч років від сьогоднішнього дня. «Моя дитина?» – хапаючи повітря ротом, перепитала вона. «Моя і Джоні дитина?» Персона кіса пошкребала собі щоку. Єднання людського духу і логіки абсолютного інтелекту, якого довго прагнули у корд, що так і померли, не збагнувши нічого. Промовив він і підійшов на крок. Шкода, що я не зможу бути поруч, коли вона почне навчати, чого б їй там не випало навчати. Побачите, як це вплине на світ. Цей світ. Інші світи. Чому? Голова брон ішла обертом, але вона розчула щось у його голосі. А де будеш ти? Щось не гаразд? Технокорду вже немає. зіснув кіц. Тутешні інфосфери замалі навіть для значно урізаної версії мене. Хіба що сховатися в штінті якогось із військових кораблів, але мене туди геть не тягне. Я погано виконую накази. А більше ніде сховатися? Спитала Брон. Ще є метасфера, озирнувся він. Але там повно левів, тигрів і ведмедів. А я ще не готовий. Ламія пропустила це повзвуха. У мене є ідея. Вона заходилася йому розповідати. Образ її коханого підійшов до неї, пригорнув її віртуально і промовив. Ви справжнє диво, пані. І відійшов у тіні. Просто вагітна жінка. Похитала головою Брон і поклала руку на живіт під сукною. навчителька, Пробормотіла вона, а потім звернулася до кіцца. Гаразд, архангела, що приніс мені звістку. Як мені її називати в такому разі? Відповіді не пролунало. Брон підвела погляд. У тінях було порожнє. У космопорт Брон прийшла ще в досвіта. Прощальне товариство назвати веселим язик не повертався. Крім загального суму, що супроводжують такі сцени, Мартін консул і Тео страждали на похмілля, оскільки таблетки проти нього на гіперіоні закінчилися, і тільки в брон був веселий настрій. Клятий бортовий комп'ютер збоїть із самого ранку, бурмотів консул. Що ж так? усміхнулася брон. Дипломат поглянув на неї із прищуром. Я попросив його провести стандартну передполітну перевірку, а тупа залязяка обдарувала мене віршем. Віршем. здивовано підняв брову Мартін Селен. А ага, от послухайте. Консул вімкнув комох і знайомий ламій голос продекламував. Отож, три приведи, прощайте, голови я не підніму і за не хотав, бо бриджусь ваших страв із похвали, ягням у вашим слізнім фарсі б я не став. Тихенько щезнять із моїх очей, перегодя вернувшись з масками на урну, де мій прах. Прощайте, а тих мрій, що їх найбільш люблю, доволі маю, як для ночі, так і дня. Покиньте, тухи душу змучену мою розвіявшись між облоків на вітрах. Джон до долінощів. Переклад Бориса Щавульського. Теолейн здивувався. «Дефективний шкінд? Мені здавалося, на вашому кораблі один із найкращих штучних інтелектів за межами технокорду». «Такий є», – обурився консул. «І він не дефективний. Провів повноцінну когнітивну і функціональну перевірку. Усе в нормі. Але ж видати мені таке?» І він тиснув у текст вірша, на екрані комлогу. Мартін Селен уважно поглянув на бронламію, помітив її усмішку і знову повернувся до консула. «Ну що ж, може ваш корабель просто зайнявся самоосвітою. Не переживайте за це. У довгій подорожі туди й назад він вам правитиме за добре товариство». Запала мовчанка, і під час неї брон дістала габаритну бандероль. Прощальний подарунок», проказала вона. Консул розгорнув пакет, Спочатку він це робив повільно, але вже незабаром рвав і дер обгортку, з якої з'явився скручений, виланялий та неабияк пошарпаний килимок. Він провів по ньому руками, підвів погляд і схвильовано запитав де, як? Одна місцева біженка натрапила на нього трохи нижче шлюзів карли, а потім намагалася спродати на джектаунському ринку, саме коли я там гуляла. Попит на нього був дуже скромний, усміхнулася Брон. Консул глибоко зітхнув і провів пальцями по пілотних лініях килима літуна, на якому його дідусь Мерій летів на зустріч тому фатальному знайомству з бабусею Сірі. – Боюся, він більше не літає, – промовила Брон. – Просто перезарядити та й усе, – сказав консул. – Навіть не знаю, як тобі віддячити. – Не треба, – відповіла жінка. – Це просто вам на щастя. Дипломат похитав головою, пригорнув Брон, потиснув решті руки і піднявся у ліфті на корабель. Ламія з іншими вернулися в будівлю космопорту. У ляпі слазуровому набі Гіперіона, не було видно жодної хмаринки. Сонце заливало віддалені вершини хребта воздечка густими фарбами, натякаючи на теплий день. Брон озернулася через плече, глянувши на місто поетів і долину за ним. Звідси можна було розглядіти лише маківки найвищих гробниць часу. На краєчку одного з крил сфінкса зблиснув промінь світла. Майже безшумно і з мінімальним жаром ебенової барви корабель консула злетів на хвисті чистого голубого полум'я та ринув у височину. Брон спробувала пригадати поезії, які тільки читала, але в пам'яті спливли тільки завершальні рядки найдовшого та найкращого його незавершеного творіння. І тут нараз пройшовся сяйний гіперіон, і тільки мантія вогненна майоріла за ним у слід, і тільки гул котився нимо пожежа лісова, злякавши крилати хор. Він спалахнув, як факел. Брон відчула, як теплий вітер куйовдить її волосся. Тепер, уже не приховуючи рясних сліз, не намагаючись змахнути їх рукою, вона підняла обличчя до неба і помахала рукою прекрасному кораблю, що заломив віраж і нісся у вишину, гнаний лютим голубим вогнем. І, ніби озиваючись із далечині, пролунав несподіваний звуковий удар, що розірвав тишу постелі та відбився від далеких гір. Брон плакала і ще раз помахала рукою, а потім іще раз на прощання консулу, небу, друзям, яких більше ніколи не побачить, Частини частині свого минулого життя та зорильоту, схожому на бездоганну стрілу із чорного дерева, якою з лука вистрілив невідомий бог. Він спалахнув, як факел. Кінець. Читав Сергій Рубчук. 2024 рік.